Hey, ja, hartelike goeie marag, amal wat ingeskakel is, is jylle gereed vir vir marag. En ja, ek, jylle sal sien op die uh, uh, advertentie vir die program, ek het een half uur bijgelas. Uh, Je weet, uh, ek, ek steel gewoonlik een half uur uh, extra, maar uh, nou vandag het ek het aangekondig dat dit nou Wel, vir vandag specifiek is dit officieel dat ons half uur langer gaan aanhou so dit wil sê, in plaas van vijf uur op te hou gaan ons half zes op hou Ok, is jylle gereed? Jylle sê jylle is uh, en as jy my kan hoor, dan is jy ingeskakeld as jy my nie kan hoor nie, dan is jy nie ingeskakeld nie So, om ons kop af met Anne Lee sy is gebore as Anne Lee Emma Gordon Uh, was relatief bekend onder Horders aliasies, uh, dit is nou verskillende name wat sy gehad het, en uh, gediende die negentigs. Maar so ver treffers aangaan, het sy uh, droogte beleef, en die enigste noemingswaardige Likkie, wat sy uh, in haar groep Wingfield, Weekfield, sorry, Weekfield was hulle gewees, geproduceerd het, is die Likkie's naam is Two Times maar ek kom nie sê dat altyd, want ons oor die plaat wil praat, het ons gesê, man, daai ene, daai ene, toeturuturu, dit is, hy, hier kom, sê, en, en, en dit is ook, ek het baie van die liekies wat ek vandag uh, vir julle opzet, is liekies wat ek, uh, ek het so n kroeg restaurant daar in Daniels Keil gehad, uh, hele paar jaar terug, uh, wat 1999, 2003 2004 daarom, maar in elk geval meeste van die muziek is wat my my uh, wat noem jy dit guests my gaste by die uh, restaurant aangevra het gewoonlik hy Ge speel vir ons en speel vir en nou ja baie van hulle het ek hier vandag op die eh uh, op die speellys kom ons luister Anne Lee met Two Times to do n mm -hmm. I want do so, dit is nie heeltemaal verkeerd om om sommer net to toeru toeru toeru te to, to noem nie, want het lijk me dis al waar uitkom, two times en to toeru in elk geval, dit is die liekie en dit is dier Anne Lee gesing en uh, ja, dit is min of meer die trant wat ons vandag gaan loop, maar daar is een paar gouwe ouwe's ook lekker gouwe ouwe's, dit was in 1969 die jaar dat Joe Dolan sy eerste internationale deelbraak gemaakt het. Hy uh, word onderskryf dier PAI International Etiquette, met die uh, diekie genaamd Make Me an Island, onthou jylle? Dit was sy heel eerste treffer wat hom op die kaarte gebring het. Uh, die liekie is geskryf dyr, uh, die D.D.O. My ginstelingskrywer, liekie skrywer, uh, Albert Hammond natuurlijk, en Hazelwood het ook gehelp daarso, Uh, Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die brus het op met toonags medeliekie en het na, een, het na nummer 1 na 14 in 14 lande geskyf. Nou ons gaan nou luister na sy ander treffer en dit is More and More Joe Dolan. kan sê, if you said it once, you said it a thousand times, en ek dink het is om 30.000 times wat hy net daar herhaal, more en more en, oh, ja, more and more, more more and more, en more and keer, more, en nog ek keer more, jy weet, dis die hele likie daar um, Pet Shop Boys is volgen op hier, maar kom sê jys, hallo, jy eens, hallo, Kempton Park is ingeskakeld, en ek praat van Hanalee Van Royen, nog een omroeper van ons en uh, ja, sy is ingeskakeld en sy luister saam en dan ook Letty, wat ook in park bly toevallig en sy sê, waar soos Letty nou, sy vraag, waar Letty, hierso, uh, goeiemiddag, hoe gaan het sê sy en uh, dit gaan uitsteken, dankie Letty en ek wil net groete stuur aan my pa, my ma, despa pa en die maagriet en uh, baie geluk aan my sissy Lena, Lena vir haar morgen, Uh, wat ek uh, hoop sy baie lekker dagie uh, sal hee, en jy is baie lief vir uh, hae, ek hoop Lena luister ook, uh, dat, dat, dat sy jou boodskapie hoor, en uh, ja, van ons ook af, uh, Lena, jy ook nou al een huishoudelike naam, jy op die stasie, so, uh, baie geluk, en uh, uh, jy moet morgen, ek hoop jy word bederf, uit jou sokies uit. Groet aan amal wat luister gees, sê uh, Letty, en uh, dankie vir die program dankie Letty dat jy so getrouw luister en dat jy elke keer vir ons uh, boodskap het en uh, so voorts dankie ok, ons uh, stap aan ek het ons gesê, wat het ek gesê oh, ek het gesê die Petcha Boys, hulle is volgende en hulle is jou Engelse popdieel wat in 1981 in Londen gestig is dit is nou coincidence ne, hulle is van Engeland en hulle het in London gestig, my wereld dis toevallig, nou hier is hulle vandag met hulle, hulle grootste treffer in my opinie ek weet hulle die julle klompie treffers maar ek denk hulle grootste is hierheen he, ja julle dreig raai al kla, ek hoor som en julle sê dit hardop, go west bitch your boys Gaan westekant toe, daar waar die sonne naar gaan. Pit shop boys, go west. Ok, Slade, Slade is op die draaitafel. En Slade bring vir ons, oh my, oh my, my, oh my. Is die liekie van die Britse propgroep, uh, en dit is uh, Slade, wat in 1983 vrygestel is, as die tweede enkelsnit van die groepse studio album so al het het longblikjes gehad, ne, om elf studio albumste. te hee, The Amazing Kamikaze Syndrome, is die albumse naam, en in 1984, as die tweede solo van die albumse Amerikanse, even knie, keep your hands off my power supply, sê dit nou, vir, uh, wat is hier mense van die kracht, my uh, wereld, jylle weet van wie ek praat, <laughs> Hul is nou afgeskakeld, jy sien, so, uh, die liekie is geskryf dier hoofdsanger Nari Hilde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter. Ons luister na Slade en oh my, oh my, lekker liekie, ek hou van hom. Dit was my oh my, nie oh my oh my nie, is net my oh my, so ek het verkeerd gesê. En is natuurlijk eerskom wat ek net in Wilkos ges wou wil gesê het, wat uh, ja, die kracht afskakel en sovoorts. Ok, um, nou die volgende dame, wie ek uh, het een rede, hoekom ek, nie van haar gehoed nie, oké, okay, nou dees gaan het beter, want ek hoor haar nie elke dag nie, en ek hoor haar nie, daar was een stadium dat daar so in Rustenburg is die favorite pastime was dobbel, ek so sê, jy gaan sit by a, a café, jy gaan sit in a, a dobbel plek, jy gaan sit in a, jy, a dobbel, dobbel, dobbel, en, nie dobbel nie, ek doen het vir die pret, maar nogthans, en, en daar een plek daar, het Shania Twain langs speelplaat gehad, en hulle het om gespeel, en gespeel, kyk, as jy een of twee liedjes van haar hoor, is dit uh, alright, en dan like ek al, maar joh, is jy heel aand, wil koncentreer op wat met jou, uh, fruit game aangaan, en dan luister jy heel tyd, is Shania Twain, Shania Twain, uh, moet hy heel stem van haar, en uh, nee, daar had ek, een uh, bietje van een glij, ek het met die vrou gaan praat, abrikant, en ek het gesê, ach asjeblief toch, kan ek vir julle muziek saambring of uh, kan julle iets anders, het julle iets anders, jy weet, uh, o, sy was vir my verskrikkelijk kwaad gewees, maar in elke valsje nou het ja twijn, sy Canadeese sanger, wees en wiekie skrywer sy het meer as 100 miljoen plate verkoop, kan julle groe, wat daar die bekendste vrouwelike kunstenaar in die country muziek maak, en onder die beste verkoopers van alle tyde, Ja nie, a 100 miljoen. Wie, 1 miljoen? Uh, is onzaglik. Y, y, maar hierso, is 800 miljoen. Jo, haar uh, sukses het van verskye gesochte titels ingepalm, waaronder die Queen of Country Pop, Shania is gebore, op 28 Augustus 1965, so sy is nou al 60 jaar oud, in Winst uh, Windsor, Uh, uh, dit is in Canada Sy uh, genre is sluit in country, country pop, country rock ensovoorts ensovoorts. Maar in elk geval wat ons gaan luister van Shania Twain op vandag is Any Man of Mine. Ek weet met die eh uh, kunstenaar hand hier in Suid-Afrika wat oor die contract die kontrak het uh, twee jaar gelede het op die derde een van die kompetisies uh, het uh, Mirandi het sy gewend en haar uh, tutor of die een wat haar opgeleid het, was uh, geweest die vrou van uh, uh, Black uh, Jeze Wie, ek moet die goed neerskryf, want ek weet ek, wat ek wil sê, uh, maar in elk geval uh, die Uh, sy, sy sy sing ook uh, from the bottom of my tambourin, land ja, haar. en hulle twee saam het op die verhoog hierdie specifieke liekie van Shania Twain gedoen man hulle het een wonderlijke weergave, het moes om eindelijk gaan haal het maar kom ons luister na Shania Twain self, any man of mine You better be on time And any man of say it it's just right When last year's six is just a little too tight And anything I do is say that be okay When I have a bad hair day And if I change my mind A million times I wanna hear Lookin' better than me And when I cook dinner and I burn it Like you better say Mmm, I like it like that But if I change my mind A million times I wanna hear it het is gewees Shania Twain wat haar gesing het right, die ou wat nou op die draad hy uh, het om altijd genoemde man in black, jyp, jylle is recht, dan weet jylle wie ek van praat en ook uh, is hy as gevolg van sy zwart kleren is hy ook the undertaker genoem en dis natuurlijk onze Johnny Cash uh, ja, hy gaan volgende vir ons sing en uh, waar is ons nou kom ons kyk Um, Johnny Cash, ok, I Walk the Line een van sy groot groot treffers reg in die begin toe hy nog een jong ookie was en ek nog jonger as hy, hier kom hy <middels>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 Give me calls for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine, I walk the line I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide the end's out for the tide it climbs because your mine I walk the line As hy Johnny Cashelikie en nou, hoekom? Hy wees 5 minute 25 het my gevoel of hy net vir 1 minute en half aan was maar in elk geval dit was I walk the line van Johnny Cash right Nou kom ons by hierso, ok ek het een hierso wat sê unknown artist Maar ek dink dit is een of ander boere muziek, boere Maar ek het die, die, die oorspronklike leekie wat ek gekies het is van die moms and dads uh, Dit is die Rangers Waltz, hulle saamgestel saamgesteld door Quentin Radcliffe Uh, die seks speler, die saxofoon speler vir die moms and dads dit is een da dansstuk in vier stikke, namelijk tromme saxofoon, klavier en treklaver nou dit is die uh, rechte, the moms and dads, se rangers wals, maar nou hier die ander ene is, uh, ek sien hy is baie kort ene, en ek het een feeling, hy is uh, hy word ook genoem, the rangers wals, maar eh uh, hy, uh, hulle sê, artist unknown kom, ek gaan die twee direct na mekaar speel en dan kyk ons wat is dit ok, no. ons skop af met die rechte moms and dads se rangers wals en dan direct daarna gaan ons met die unknown artists as een of ander boere muziek ding of ja, so iets, as musical in elke geval al twee hier kom hulle sê, daar het julle alweer gehoor, die eerste ene was The Rangers Wals, soos ek om nog alle jare ken, die tweede ene uit uh, die bekende weesie, dit is nie Rangers Wals nie, uh, daar is iets iets iets, wat vir my uh, ek, ek, ek, ek kan om amper sing saam met die liekie maar uh, ja, kom ons luister gauw, ek het die boodskap gekry so kom ons luister Ludwig Jong, luister, dit is bitter, bitter snerp en koud in die kap uh, Koud in die kap, en weet jy uh, Maar hier die lekkere muziek van jou En onder die conversa En net na jou muziek klaar is Dan begin die rakbeem ons Na die jongbokkies, die, die rooie nekke Wat kan jy nou, wat, wat is Koud is ons daar niks man Koud is ons daar niks nie Dankie Ludwig, dankie vir die lekkere muziek uh, Jy maak ons sommer my hele Jy hele vrijdagmiddag Uh, word nou lekker warm goed gaan, bye bye alweer, dit was Albert, door van nou oh, dat ek die plek vergeet is het Kraai Fontein maar in elke val, nee, hy is op die weeskis hy is op die weeskis uh, so, dit was Albert Beekes geweest en uh, dankie Albert, het is lekker as jyles uh, soveel in die program in sien uh, dat jyles muziek liefhebbers is, want eh uh, Ja, dit is nie amal wat in hierdie genre uh, genee is met hom nie. Ander mense soek vir Tchaikovski en vir Ludwig van Beethoven, ander mense soek uh, net die Beatles en die Metallica en die type. Maar in elk geval, ja, hierdie is middel, die middelbaan van die muziekklanke. Ok, nou, wie gaan ons nou nou luister? Hier is twee damiekies. Hulle is hier so, en uh, Bacara is die groepse naam, vrouwelike vokale dieu, wat in 1977 gevorm is, deur die Spaanse kunstenaars Meite, Matheus, en uh, Maria Mendiola, al twee Spaanse damekies, dink ek, want hulle is daar op die Spaanse grens, die deel het vannig internationale sukses behal, met hulle debiet enkels net, Jesse, Ikan Boogie, en wat nommer 1, in een groot deel van Europa bereik het, en, uh, het, ja, uh, ons, hulle, uh, uh, uh, hulle, sing vir ons, hierdie 2 damekies, uh, gaan hulle vir ons 2 liekies maak, en die eerste ene, Sorry I'm a lady I uh, Don't be sorry man Be glad you are En uh, and die ander ene is Jesse I can boogie Die ene wat ek nou net genoem het Dit was in 1977 wat hulle daarin gedoen het Kom, Bakara Sing Here comes that man again Something In the way he moves Makes me sorry I'm a I'm a lady stranger, you're a danger To the love and order here They don't like men like you In our city You're too pretty, cool and witty Muysies van Bacara En ja, nie net sing hulle mooi nie Hulle is twee mooie meisies hulle self ook Twee Spaanse meisies Doer van, uh, ek weet hulle Anderlikkie is uh, The devil sent you to Lorado Because he knew I was there Ja, so dit is Naar bij Lorado waar hulle blij uh, Dit is aan naar die Spaanse Wacht die Mexico grens, ek dink Ek is uh, onder korreksie Met al die dinge wat ek sê Met niks kop toevat nie hoor Uh, is al stong in die kies uh, nou uh, ek het volg ochtend gesien op ons groep uh, is daar mense wat vir Adante nee, net vir Dante dis hy, Dante uh, gelukwens, moet al virjaarsdag nou ek weet nie of Dante nou ingeskakel is nie maar uh, ja ek het toe uitgevind of ek het toe gaan rondsoek en ek sien toe die groep Ebba het Vrachies vir haar specifieke liekie geskryf Right, en nou gaan ek die liekie speel vir Dante, en baie geluk my jy verjaarsdag weer eens en uh, ons hoop uh, die toekomst hou vir jou baie geluk in Ok, ons uh, die groep ABBA het ontbind in December 1982 en so 6 jaar, oh nee, ja 6 jaar terug daarom het hulle mos weer die nies gehoor dat uh, hulle weer met mekaar uitgekom het na 35 jaar vir een opname van nog een album waarop so paar niveeliekies uh, in ongeveer December 2018 al verskyn het Hulle is immer groen en tydloos, dit is die ABBA groep En die liekie wat ons gaan luister is die een wat hulle geskryf het vir Dante, vir afjaarsdag. En dit is Adante Adante. Hier <laughs> kom my, hebba. dante, andante. Uh, ja, baie geluk my jy verjaarsdag, en ek hoop, jy het een wonnelike uh, jare in die toekomst. Oké, okay, nou, uh, nou, pleks hierdie volgende groep, maar nou net Dave D in the Boston's geblij het, maar toe gaan staan om veranderde die groep, sy naam na Dave D Dosey Biki Mieke Nou, ek I meen, nou, eerst is makkelijk om te hou, onthou, maar hierdie tweede jy, jy, jy, Um, die liekie wat hy mense vir ons gaan syng, uh, sy naam is The Legend of Azanadu, en ook bekend as Esta es la leyenda de Azanadu, ok, uh, daar het ek nou Spaans gepraat, of wat is het, Grieks, of is het Italiaans, maar ek het een ander taal gepraat nou, um, en dit was geskryf dier Ken Howard en Ellen, uh, Ellen Blakely, Uh, en is gebaseer op een of ander videospeel ek, ek dink is so iets soos uh, Game of Thrones of so iets is het op gebaseer uh, en ons luister nou na die mense uh, en die lekkie is A Legend of Zanadu, nou waar is hy nou? My wereld hy was nou net hier voor my nou nou, daar sy, ek het om ek het om, hy sien met al die name hy kom hy is die s de sanadu Bit Zoro. Nou as promised stepping down from the Daar sê hy daar is die omroeper Roximer uh, uh, om dit voor uh, uh, vir ons uiteen te sit. OK. Nou uh, Hanley, Hanley daar van Kimpton, sy het my nou laat weet dat die plek, ek het nou gesikkel om die plek vir eh uh, Albert vandaan kom. En sy het my nou laat weet dit is velddrift. Sy sê of so moet na, na, na Manna Koolanders, oos sê uh, Veledrf Ok, uh, dit is Van die Westkis, Albert Beekes en, en Weer eens, dankie vir jou uh, Prachtige boodskap, Albert Nou uh, Ja, voor ons by Vannies.com, gaan ek gauw 2 van uh, uh, Nicole Siebert, ken jy la? Jyp, sy is geboorte uh, uh, Geboorte van Is houlog gebore 25 oktober 1964 Saar Broeken in Duitsland, sy is de Duitse sangeres, sy wen die Eurovisie Song Contest in 1982 met die lied Ambition Freedom, A Little Peace uh, wat ook die top van die UK single charts bereik, um, Nicole sing vir ons uh, ek het laat sy vir ons twee liedjes sing vandag die eerste is, A Way From Home en dan een Duitse ene Uh, nou gaan ek Duits praat, der alte man und das meer. Kijk, okay, ek denk dit het iets te doen met die matroos en die see en, en, en, en. Kom ons luister, Nicole Sieber. in Boots Ein alter Sturm deckt Krieg fast zu ein Boot hier ja, das war sein Zuhause unser so er sang und sprach mit sich allein er sagte dass er gerne ein fischer sei es reicht für ein bisschen brot und wein und sein nicht Maar sê jylle mense, dit is al twee Nicole gewees, a wife from home, en der alte man, en das meer. En uh, ja, nou gaan ons luister na van die spot, een wat ek al gehad het, meeste van hulle is wat ek al gehad het, maar ek herhaal hulle net maande uit mekaar uit, so dat jy al vergeet het van hom, uh, en dan weer luister, uh, so asof het een nieuwe jen is wat jy hoor. Hierdie jen is van Jammies Jamnek en dit was ook op Spies en Plessie, of een van die, op die stoep, of een van die programme, um, dit gaan oor, voorrie, sy drankwinkel. Nou kom ons, luister na die skets, en die punchline kom eers hier recht in die einde daarvan. Lekker luister, kom hy, lag saan vertel toe die story van man, hy die drankwinkel en het gaan met hom baie goed en uh, hy kom eenmardig by die huis en die drankwinkel toegemaal en hy het net by die huis gekom toe luid sy telefoon en uh, telefoon luid en hy <coughs> antwoord en hy sê, hallo, voor die praat Hallo uh, meneer Voorhees, sê my, is u die eienaar van het rang volk op? Ja meneer, kan ek help? Ach man, ek wil net uit van toe laat, maar ek kan op morgen vroeg. Meneer, ons maak negen heer oom. Negen heer eers? Ja meneer, dit is die wet bepaal, negen heers. So, ons maak negen heer oom. Nou maar goed, negen heers in die haak. <laughs> Baie dankie, dankie meneer Voorhees, ek is, ek, jammer ek het u geplaat met nee, wat is een plezier oom. Dankie man, dankie, <laughs> <laughs> elgeval, is ons so by, by, by half negese kant, negen heers kant, hy dan net begin klaar maak nou moeg vir tv en hy wil gaan slaap toe luist die telefoon weer toe sy die cellen overdoem nobel. wal nie, nie, hield die cellen <laughs> in die gesprek gaan toe so die telefoon luie en hy sê, hallo, voor u praat uh, ge, gesk, uh, excuse toch is dit meneer voor u wat praat Ek ja, heb het nou net zo gesê, meneer. Oei, oei, ja, natuurlik. Goeie naam, meneer, voor u. Goeie naam, meneer, kan ek help. En hoe gaan we vanavond met u? Die, die, dit gaat baie goed, dankie, meneer. En hoe gaan we met jou vrouwkie en die kindertjes? <lacht> nee, dit gaat met ons allemaal baie goed, kan het? Het jylle nie verkouwe na hierdie verschrikkelijke vinte van die julle? En dan krij om ons dit die ernstige... Excuus, zo, de avontuur van Colin, je liet het dit jaar. Nee, maar je herkt dat het pas ons baie goed. Kan ik je wel helpen? Mondes dan net af over wat jij nou voor mij gaan sê. Dan weet ik of wie me kan helpen. Nou, dan kan ie wat verin zien. Eigenlijk weet ik dus je enige een van die MBS. Nee meneer, ek het een drankwikkel Nou maar dis waar voor NBA staan Naast de borrels door <laughs> <laughs> <laughs> Oor oh nie meneer, ek het nou Tijd voor grap is, kan ek help Oor eng het ook is, ek heen nog Een hele paar <laughs> Wat wil jy oor skoon is of vuil <laughs> Meneer, ek het een drankwikkel Wat wil jy verder weet Ek wil net weet hoe Hoe makela, hoe makel Oor oh Jezus meneer vriend Nou wil my bek nie sê wat my kop vroeg sy <lacht> hoe vannig maak jou langwinkel oophoor vroeg 9 jaar 9 jaar ek wil uit die diepte van my hart het veel bij dankies het vir hierdie bereidwilligheid vir jou om so onvoorwaardelik vir my inlik vir my te deel <lacht> ek waardeer dit en tydus is vandag het mense sy jy nodig ek waardeer dit ek waardeer dit Volgende oog en half 3 toe luid sy telefoon weer Weer die cello Maar nou weet ek nie of jylle weet hoe tlinka oos jy m'n half 3 in die oog in bel Bel ek biek iemand m'n oog en half 3 ja, Telefoon luid en luid en luid en luid en hierdie oude antwoord Hello? Huh? Hello? hallo, hallo, hallo, hallo is in de meeuw. Is jy die hele gordelige nacht hier hallo, hallo, hallo, dan ek sikkert die hele nacht sê, houd het, houd het, houd het. Meneer, luister meneer, verstaan, kan ek hjälp? <facult> <meny ayudar> jy Ja, jy kan help, jy kan help. Stem met my, jy het moos, jy het moos het borrels doen, ne. Ja meneer, ek het een drankvokkel. Drankvokkel? alleezie dus zo mooi wordt hè dat kan dan nou dan kan ik wel op begint te droog worden ik wil niet zo graag weer weer hoe laag heel laag hoe laag mag je op Meneer, maak 9 uur! 9 uur? Dan weet dat jy nou gaan slaan! Jy wees wat die hele godelike nachtie sê ter gesjaas met die telefoon dan wil jy nog jou lang ogenmorgen ogen 9 uur opwake en nog een ding, meneer, vir jy, ek gaan die ding neers, gaan verskrikkelijk stupid like as jy aanhoud praat en niemand praat meer. jou trak. <lacht> Volgende ochend, half 7, lijst die telefoon weer. Hallo, voree praat. Oh, voree is a jolly good friend. Hoorie <laughs> <laughs> <laughs> oh, meneer, het my al vroeger gebeld? Jezus, voree, ek hele dag om jou te kom. En <laughs> <laughs> kom ek bo die verkeerde nommers uit en raak die mense die bo boosting van my. <laughs> <laughs> meneer, jy wil sikker weet hoe laat, maak my drank vir geloop. Exactly. Exactly. This is precisely what I'm going to. Meneer Os maak 9 uur oop. Daai kan jy inkom, hoor. Nee, meneer, dit is nie stadig nie. Ek moet en uitgaan nie. Nou ja, daar het julle dit, soos ek sê, is eh a meeste van die wat ek speel het ek al voorheen gespeel maar ek uh, weet nie hoekom nie maar ek lag elke keer vir die situasie uh, en uh, hierdie is nogal so situasie nee? ja, dit was Jamnek voor Riese Drankwinkel ok, hoekom gaan ons nie aan nie oh, ok, neem ons gaan aan in Haarda was sy baie populair in die soort muziek wat sy, wat, uh, sy gesing het en dan ook, uh, die, die muziek was populair in daarie dag. Um, ek praat natuurlik van Theresa Broer, die reeds in 1936, voor die Tweede Wereldoorlog al bedrijwig was in die radiowese, maar eers in 1949 gedeelbraak gemaakt het met haar sangloobaan, en wel met die liekie wat sy self geskryf het, en vandag hier vir ons gaan voordra. Haar stijl was meer in die, Honkytonk genre, jylle ken die honkytonk, ne? Ja, wel, as jy nie, dan luister net hoe sy sing en dan weet jy nou, hoe klink die honkietonk. genre. En sy was aan die inlopend, redelik, op die voorgrond, tot ongeveer 1960, 61, waar die soort muziek wat sy uh, gesing het, sy vervaldatum beginne dingen raak het. Theresa broer is die vrou, en sy is geboor as brouwer, Brouwer, Theresa Brouwer uh, sy gaan vir ons haar groot treffer, sy, sy klomp eintlik uh, is, is music, music, music and put another nickel in in a nickel, load him en sovoors, maar die een wat ons nou gaan luister is um, she'll never never, never, never, never never, never, love you like I do, like I do Theresa Brouwer Da, da Da, da, da Da, da, da, da, da She kiss you like I do She may hold you like I do Da da Dit is Theresa Brouwer of Theresa Broer. She'll never never love you like I do, like I do. Dit is 1963 so 'n liedjie, groot geweest en ek onthou hom nogals. Right. Nou hierdie vrou op die draaitafel, haar naam, haar geboortenaam was Lucille Marie Raymond. Uh, Savoy en sy het in Zuid-en-Coculum groot geword en daar leer gitaarspeel en mandolien. Lucille Starr neem baie van haar plaat hoofdzakelijk in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Die likkie wat op haar uh, op die kaarte geplaas daai tyd, met sterk kompetisie die jare tussen Elvis en die Beatles, wat die Mark oorheers het, was The French Song. Wat sy wel uh, uh, sy, dit was haar groot, groot treffer geweest Nou kom ons luister na hierdie uh, dame, Lucille star en weet sy later saam met uh, haar man Bob Regan uh, was hulle de Canadian Sweethearts geweest Maar hierdie is waar sy alleen syng, al twee relikies, en die eerste wat ons gaan luister is 1964, Jolie Jacqueline, jeep en dan direct daarna send me no roses no roses for me ah, dit is een mooie ene die tweede ene. kom ons luister hier kom hulle, al twee in die rij en dan, dan, dan, dan sien ek ook uh, uh, die lijn is ingeskakel uh, ek hoop jy genie die program my lijn, uh, dankie, laat jy saam luister de solstar Jolly Jacqueline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 Jolie Jacqueline Pretty girl Jolie Jacqueline Like a pearl Jolie Jacqueline Pretty girl Jolie, jolie, jolie Jolie, jolie, jolie Jolie, jolie, jolie Jacqueline When she dances With some Jolie, jolie jolie Jacqueline when she dances with somebody you can see dance or joy Jour les jours Jacqueline Jour les jours les jours les jours les jours Jacqueline Without faith, every day Since you went away The door doorbell rings You're sending roses again In my room, old petals fall But darling, that's not all I read your copy Then a million tears begin Send me no roses Please, no more vir baie, baie jare nou al, een van my groot, groot ginslinge, Lissal Star, en, uh, ja, ek dink alle leekies goedtreffers wees, sê, uh, vooral, my, my groot gunsteling van haar is, uh, uh, wat is daar ene, uh, jy sien, as ek iets wil onthou, <laughs> uh, ach, love me something, maar ek, ek, hy, hy, hy sal my nou bijval, dan sal ek jy laat weet, ook oh, kai, nou ander enetjie, The Four Tops is die groep, en uh, hulle Amerikaanse sanggroep wat in 1953 in Detroit, Michigan is die Four Ames is hulle gestig, hulle was een van die commercieel, mees commercieel succesvolste Amerikaanse muziek, pop muziek groepe in die 1960s en het gehelp om Motown uh, Records tot internationale roem drive. Die groepse repertoire het elemente soos soul, R&B, disco, volwassen contemporary muziek en doo-wop, jazz in vertoonings ingesluid. En nou, ons gaan nou na hulle luister en die liekie wat hulle vir ons bring is Jeep Soepai Honeybonsch. Lekker luister. Hy is een goeie een om te luister. as hiervoor tops en hulle het gesing Sugar Pie, Honey Bunch en ja, Louisa Heinz Meijer, daar van Kronenstad, jy is ingeskakeld en jy sê hierdie muziek, vat jou ver terug in die verlede. Jy, dit is die doel van hierdie program om jou ver te, of, of althans, nee, die aanvankelike doel of die major purpose is om jou in die nawek lijm te kry maar ja, om jou ver terug te vat in die verlede, dit is een alternatieve motief achter die hele program ok, nou jy het gesien die program is vandag eh, wat half uur langer as normaal weg. wel officieel half langer, in die verleer het ek altyd net half uur eh, extra gedoen, maar vandag het ek kom so geadverteer laat hy tot half 6 gaan en ongelukkig moet ek dan, jy weet daar is niemand na my nie so, hoekom mag ek nie Hoekom kan ek nie? Jep, dit is wat ek gaan doen vandag. Ok, maar het praat nou te veel nonsens om uh, dit in uh, extra muziek in te kry. Kom ons gaan aan en ons luister nou na, die liekie se naam is Midnight Blue. Is die titel van die internationale treffer, 1982 83 daarom, der Louise Tucker wat ook van die, uh, die titel ver Takker uh, se debietalbum, Midnight Blue was. Ons luister Louis Stacke, Midnight. Midnight Blue. Ok, hy hoop jylle geniet of hy groei gaan om geniet. Kom uit. groot, groot treffer gewees, en uh, ja, Louis Stakker, wat verantwoordelik is vir die pret, wat ons daarin het. Die Hollies, soos hulle bekend was, die Likkie'se naam is The Aether I Breathe, is een belade geskryf dier, Rivey, Albert Hammond. Man, man is daar maar vir jou een boebaas lekkie skrywer. Aanvankelijk opgeneem door Albert Hammond op sy album It Never Rinds in Southern California in 1972. Die lekkie was vroeg in 1974 groot treffer vir die Hollies en het nummer 2 in die Verenigde Koninkrijkpaal. In somer van 1974 bereikt het nummer 6 in die Verenigde State op die Billboard Hot 100 grafiek en nummer 3 op die volwassen contemporary grafiek, in Canada het die liekie hoogtepunt bereik, op die vijfde plek in die RPM tijdskrifkaarte. Nou, die klankingenieursweese, vir the air that I breathe, is dier Ellen Passon gedoen, vir wie maak het saak? <laughs> en onderhoud het Parsons opgemerk, dat Eric Clapton, een keer gesê het, dat die eerste nood van die air that I breathe, meer siel in het as enig iets wat hy al ooit gehoor het nou ja, dit sê baie hoer ja, uh, vanavond vir ou soos uh, Ellen Paarsen om so iets te raak nou ok, de enige brief is hier met ons na nou gaan luister en dit is gesing dier The Hollies, een groot treffer vir hulle gewees Allies, all I need is the air that I breathe. Nou ja, ja, dit is nog een belangrike deel van wat jy nodig het, is the air that I breathe. Oké. Okay. Die volgende ene, Boney M. Nou, as mense van Boney M praat, dan moet jy specificeer van wat er jaar jy praat. Want dier die tye het die groeplede, soms jaarliks of dan soms maandeliks, het hulle verander. En ek dink daar stot op datum seker 18 of 20 persone wat kan claim dat hulle verbouw nie hem gesing het. Hulle is veral bekend vir hulle kersliedere en word in december word hulle in feite kettingwinkels, luid dier die luidsprekers gehoor. Nou ons gaan hulle luister vandag en die liekie wat hulle vir ons bring is hulle sê Ribbons of Blue. Ek sê Ribbons of Blue. Uh, dit is uh, 19... 79 gewees ons luister Bounie M Ribbons of of Blue sê, het was uh, Boney M met Ribbons of Blue, nou jy weet hierdie, ek praat altyd van Anja wat ek per ongeluk raak geluister het op uh, Facebook, het sy liekie opgesit en toe, ek weet nie hoe dit uh, oh, specifiek op my blad gekom nie, maar toe luister ek haar en die heel eerste liekie wat ek haar hoor sing het was een van Boney M'se cover liekies en dit was Rasputin nou sy bly in Rosenville, daar in die kap, sy kom oorspronkelijk van uh, uh, Port Elizabeth af, waar sy school gegaan het, enzovoort, maar nou, sy bly op die oomlik in uh, uh, Rosenville, en, uh, ja, sy is freelance, sy en uh, maar sy begin nou al hoe meer commercieel raak, en uh, ek het een uh, onderhoud ook al met haar gehaad, uh, nadat ek haar so ontdek het, of geluister het, en, en baie het van wat ek hoor, sy het een unieke stijl, ek hou baie van haar stijl, en ek hou baie van uh, ja, kom ons hoor hoe doen sy Rasputin van Bounie M, dit is heel eerst jyne, wat ek uh, raak geluister het, so dog ek aha, hierdie my sê het potentiaal kom ons hoor, hier gaan sy Anja met Rasputin van Bounie M, se kaweliekie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 Ja, But the ladies beg don't you try to do it please no doubt this was rasputin had lots of hidden charms though he was a brute they just fell to his arms Anja gewees, wat Rasputin, sy is Anja Gerber, ja, uh, en sy het Rasputin gesing, en jylle moet een bykie gaan oplees oor die geschiedenis van Rasputin, dis nog hulle interessante verhaal, uh, ja, geschiedenis, en uh, dit is een ware verhaal, so gaan lees op oor Rasputin's hele geschiedenis enzovoorts, en uh, ja, uh, wat sy Uh, dis kultuur, wat ons hier verspreid, um, ja, ek het uh, heel te vergeet, jong, Jesse, uh, let het my nou laat weet, dat hierdie spesifieke likie van Rasputin, is Lena, die sissie wat morgen vir jaar, sy ginsteling likie, en uh, dit is uh, uh, uh, Rasputin, en um, Nou, ek, ek dink in daardie opzicht, aangezien het daar ganseling, soos hy vir my kan sê, is dit een uh, beter weergawe as die uh, uh, Bounie M oorspronkelijk, of is dit een paspare uh, uh, uh, staan en standien vir Rasputin, vir Bounie M Silikie? Ek dink, uh, Anja het toch baie talent. En, ja, soos ek sê, nou... Uh, dat jy my remind weer van Letty ek is kon vergeet, sorry Letty ach, sonne, sorry uh, Lena uh, dat uh, ek uh, jou nie uh, jy het net nou al boodskap gestuur en jy sê, jy is Lena Letty sy sister, wat uh, my net wil vreselik dankie sê vir jou sister dit is nou vir Letty en uh, die vir die verjaarsdag wense en dit beteken by vir jou en ja, jy luister ook en baie kere sit uh, sy by haar pa en Henny en ma Grita en uh, luister die vreeslike pro, uh, die program is vreeslik mooi sê sy uh, groet aan amal wat luister en weer eens baie dankie uh, uh, sy sê ons met ons middag verder een uh, lekker maddag verder he en uh, dit is van Lena nou jy sê dit is nou een familie een hele familie bezigheid daai om wel, eh, vrijdag, ek weet, sondag is hulle ook meester van die tyd uh, ingeskakel op my programme. Uh, Hier is hulle, oh, wel, dan uh, op die stasi. Hulle is so, hulle uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, muziek mense en hulle geniet die type muziek wat uh, dierie stasie st st st vir hulle uh, speel. Uh, dankie Lena, dat jy ook nou met ons gesels en uh, ek hoop jou aan luister en dat jy van, van die muziek en die programma hou. En uh, daar sê Letty, so jy het ook nou uh, terugvoer gekry van Lena self, dat sy ook ingeskakel is. Ok, kom ons stap aan en wat is volgende op die draaitafel? Jyp, uh, die groep is poesieket Hulle is een Nederlandse country muziekgroep uit Nederland. Oh, dit is nou een co-incidence. Daar is nou een groot, groot co-incidence in hierdie. Je weet, heel toevallig. Hulle is een Nederlandse country en hulle is van Nederland. Kan julle geloof? Nou, dit is die drie Kowalsik sisters. Tony Wille, Marianne Henson en Betty Dragsta. Die meisies was uh, die dochters van die Poolse mijnwerker en in Limburg het hulle groot geword. Hulle het musikloob in 1963 als The Singing Sisters begin en hulle uh, uh, liedjes in het Duitse taal gesing. Hulle het uh, daarna in Holland na die uh, Bee verander nou ek weet nie, ja, ok so hulle was ookie Bee Gees gewees die groep het hulle naam die derde keer in Sweet Reaction Verander en uh, ons succesvolle single Tell a Line in 1973 vrygestel, die groep het in 1975 het eindelijk op die naam Pussycat gevestig, die volgende leekie is Pussycat en uh, dit verskyn op hulle album First of All in 1976 en op uh, die, die albumse naam is Souveniers dit is ook een prachtige liekie van hulle die uh, brouken souveniers maar kom ons luister na hulle 1977 liekie en dit is Smile, nou ja wat anders ja, Smile, goeie goeie advies daar van like dir het in een lit gesing, smile of wil het vir ons die advies gegeet smile, smile and everybody smiles back at you cry and you cry alone, dit is hoe die gesigte gaan nou ons het hier so vir DJ Doop, hy gaan vanavond weer uit sy, hy het gooi milies in sy program uh, en uh, dit is op die ginslang radio straatse eendrag, vanaf seweer, wat die voete laat deek en boere muziek gaan hy vir ons speel, op sy beste, met DJ Doop, heruitsending, saterdag, 12 uur, en, um, uh, jy moet het nie mis nie uh, en dan gee hy die klomskakels, waar jy kan saamluister daarna, so, om, tussen, uh, 1900, en 200, so dis vir die uur, vrydag, vrydag, uh, noem my mens het aand, vrydag aand, of vrydag nacht, Of is het nog laat, Marra? 7 tot 8 uur. Ja, dit is uh, negotiable, daai. Maar in elke geval dit is DJ Doop wat dan op sal wees. En dan op radio uh, uh, uh, uh, ramkater radio dit is die ander stasie wat ons op luister en hulle gaan 6 uur. Dan val die baas van die stasie in en dit is uh, Rudolf en hy val in met sy program op spoed. Nou, hy aanteer hele spul briewe, wat a, na hom toe gestuur word, amal a, gesels saam, en hy saai dit vir jylle uit, en a, oor enige onderwerp, of a, jy kan selfs versoekes stuur, jy kan a, a, muziek aanvra, jy kan, a, wat jy vir hom sê, en wat jy vir hom a, vraag, dis wat hy vir jou doen. En, a, Uh, hy begin gewoonlik so by 6 uur sy kant, en as hy moet, sal hy half 11 toe gaan, uh, as daar te veel requests en dinge is, maar uh, hy is eindelijk van uh, van 6 uur tot uh, is het 8 uur, of half 9, daar rond. maar in elk geval, so geniet sy program ook, dit is om 6 uur op Ramkade Radio, en dan DJ Doop is met boere muziek, tussen 7 uur en 8 uur. En die muziek van hom sal morgen, middag, om 12 weer een heruitsending van die program wees. Oké, okay, nou, kom ons by die, uh, sy Nicolina Kamenova Kaminova Dobreva, jo, gebore 9 januari 1989, professioneel bekend as Nina Dobrev, uh, dit is een actrice, Uh, Doubref het ook verskyn rolpreng te verskyn, en sluitend die 2012 woord drama, The Perks of Being a Wolf Flower. Ok, ek kan myself indink, wat is al die perks daaraan verbonden, Per in geval, dit is die uh, uh, Flix naam, dit is a, in 2014, het sy actiecomedy, Let's Be Cops, en 2015, Grievel Comedie, -com -com The, the Final Goals in 2017, uh, Aksieriller, XXX, Now, Return of Xander Cage, en die 2017 wetenskapelikse uh, drama, uh, fiksiedrama, uh, Flatliners. Nou, ons gaan luister na Nina Dobrev, en die ou is 1, Sommerhouder, nou, ja, ek het net gepraat van die muziek wat my my klient uh, heeft, my aangevraad, my gasten, in my kroeg, en hierdie is een van die uh, leekies wat daartijd, wat ek uh, in die kroeg gespeel het, en dit is I'm gonna take this moment, and make it last forever. As mens kan, he, as jy pret het, dan wil jy daarmee niet vat, en jy wil hom uitrek, so ver as moendlik. Dit is wat hier I'm going to take this moment. Mm -hmm. I like a sunrise like a rain fall down my soul and I wonder I wonder why you look at me like it What you thinking What's behind Don't tell me what it feels Like Love I'm gonna take this moment And make it last forever I'm gonna give my heart Cause you're the one good reason You're the only girl. jy Hey, dit was een uh, baie gewilde ene daar moet ek sê in, uh, in my uh, restaurant wat die luisteraars feitlik elke aand moes ek die ding oor en oor en oor gespeel het vir uh, die groepe en dan kom alweer die volgende groep in dan vraag hulle weer ayself tegen uh, die wat lang daar gesit het het seker al uh, moe geraak vir partij van die liekies wat hulle so oor en oor aanvra nou ok, ons gaan aan ons kom nou by een groep genaamd The Righteous Brothers, is een Amerikaanse muzikale duo wat oorspronkelijk door Bill Medley en Bobby Hatfield gevorm is, maar nou bestaan hulle uit uh, Medley en Bucky Heard. Uh, Medley het die groep saam met Hatfield in 1963 gevorm, hulle het in 1962 vir die eerste keer saam in Los Angeles opgetred, uh, as deel van een uh, vijf groep genaamd The Paramours en het die uh, naam The Rogers Brothers aangeneemd toe hulle dieu geword het. Hulle mees actieve opnameperiode was in die 1960s en 70s en na etelike jare onaktief as dieu het Hadfield en Medley in 1981 herenig om uh, en aangehou optreed uh, tot Hadfieldse dood in 2003. Die term blau oog siel blue eyed uh, soul is vermoedelijk in 1964 dier Philadelphia Radio DJ Georgie hoeds uh, geskip toe hy die deoese muziek beskryf het. Die liedje wat ons gaan luister van Ratchers Brothers is You've Lost That Loving Feeling Baie gewulde enig gewees Never No tenderness like grief falls in your finger tears You're trying hard not to show it But baby... Your spirit I'll get down on my knees for you. Hey, hierdie liekie, laat my specifiek daan denk, ek gloe aan you can fall in love, but you can't fall out of love. You've lost that loving feeling? Eh, ek weet nie, as jy verlief is, jy verlief en anderste was jy nie recht verlief gewees nie. Dit is my theorie daai, ne? Ok, hierdie min mense weet, uh, dat uh, dit eindelijke Suid-Afrikaanse groep was, die groep Joy, Paradise Road, is een liekie wat in 1979 door Patrick van Blerk en François Roos geskryf is. Het is opgeneem in 1980 door die Zuid-Afrikaanse vrouwelijke sangroep Joy, wat bestaan het uit Felicia Marion, Toko Ntlossi en Annelien, uh, Annelien Malebo. Hulle die liekie nege weke lang in die treffersparade Gehaal, Paradise Road is nie Amtelike Syt-Afrikaanse volkslied Geword, die lirieke Het tydens, uh, destijds uh, Met die uh, Land aanvankelijk gevind Met, wel Aanklang gevind, met die uh, Die refrein uh, Daar Is beter daarvoor uh, Ons het Een brandende brug achter ons Vier rook Die lichtvlam Daar is een vrou wat wacht, huil en een jongman amper geslaan. Alles verliefde. Die paradijs was amper bezig om toe te maak. Dit is net een nette uitreksel uit die liekie. Kom ons luister na Paradijs Roud, dan ken ons self besluit. Dit is door die, die groep Joy, Suid-Afrikaanse duw uh, vrouwelike uh, groep. van Paradise Road. Ag, <laughs> Joy het gesing Paradise Road. Eh uh, dis die Paradise Road is nie die groep nie, dis die liedjie naam. Maar in elk geval, dit was 'n groot treffer vir hulle gewees in Suid-Afrika. Eh uh, ek glo as ons daai tyd nie sanksies en daai tipe ding sou hy wêreldwyd 'n uh, groot deurbraak gemaak het. OK. Nou my favourite meisie en uh, ja, uh, as ek sê, Jantel van Lee, sy is geboor op Hasselt in 10 februari 1965, dan weet jylle onmiddellik, ek praat van Dana Wooner. Nou, die liekie wat sy vir ons nou vandag gaan bring, is Conquest of Paradise, uh, soos dier haar gesing, Dana Wooner. We call paradise Each of us has his own It has no name, no, it has no price It's just the place we call home A dream that reaches beyond the stars sy of hope taking your flight. Dan ooner, net iets speciaals in haar stem, ek weet nie wat het is nie, maar dit is vir my besonder. Raad right, die, um, ja kom eens van na hierdie groep toe, uh, ek het hulle lang klas hoor, ek weet daar is Suid-Afrikaanse leekie, wat die oudste naam is Andrei, Andrei sing hierdie leekie, uh, hy sing, ek is oor, wat ek is verlief op jou, dit is wat hy sing, of althans dit nie wat hy sing nie, dit is wat hy skreeg, ek is verlief op jou, en hierdie volgende groep sing die oorspronkelijk, wat in Engels was, en hulle is, die, die groep sy naam was Octopus, was Brits Vlaamse orkest wat in 1973 tot 1980 was hulle actief geweest. nou, uh, ja, kom ons luister na hulle weergave van I am so in love with you. En die van julle wat vir uh, André Selikie ken, ek is verlief, uh, ja, ek is verlief op jou, uh, sal die ooreenkomst achterkom. I am so in love with you, Octopus is die groep. I so in love with you, skree octopus, en ja, hulle is ernstig oor die saak, um, ja, die volgende drie, is sommer my net liekies, wat ek onthou, uh, toe ek nog by jong was, hier in 1959, en al drie denk ek is van 1959, kom ons luister na Lloyd Price, hy personality, ja, 'n se en dan Guy Mitchell het hy by die nommer in I can't stop loving you. Ek weet hulle was min of meer dieselfde tyd was hulle op die hitparadies geweest. Daardie 3 en dit was hier ongeveer uh, uh, net voor 1960 1959 58 59. Kom ons luister die drie so in 'n ry. OK. prove my life I've got heartaches by the number, troubles by the score. say so i'll just live my life the things are just yesterday those have the hour that time Hey, Ray Charles had hy laatste ene van ons gesing En ok, ek um, het nou vandag die program officieel uh, geadverteer as een half uur later as normaal en Laat my toch weet, as julle rarig voel Dit is te lang uh, Wees eerlijk, sê maar vir my Sê, nie, nie, nee nie, nee, nee. ek kan nie so lang luister na een program nie En uh, dan sal ek om terugvat na twee uur toe Maar uh, ek het nou twee en half uur wat ek uitgezaad het, en, uh, ek, ek het nie die verskil achtergekom nie, ek meen half uur extra, wat, wat, wat, maar, uh, ja, ek weet, uh, jy weet, mense, dinge om te doen, en soan, so, as jylle beleid, ek moet om so hou, laat weet toch, en, andersens, sal ek, uh, omweer, kort knip, hierna, 6 uur, hier, wat, ek meen, 5 uur, om klaar te maak, op 5 uur, en, laat die extra half uur, vir jylle teveel is, oké okay, so ek gaan nou uitspeel, ek sê vir julle, lekker naweek vir julle uh, wees seker om te luister na die rugby net nou, uh, die Zuid-Afrika speelt in die Engelse en dan uh, ja, ek gaan uitspeel met Elvis Presley en die lekkie, I can't help falling in love with you, dit is nogals a ding uh, en so um, ja, so geniet julle naweek en sien julle weer zondagochtend, of uitlik morgenochtend, met die vinnige Bible study, maar die lang programme is weer, zondag het ek so met drie programme aan die gang. Lekker dag vir julle verder, uh, slaap goed vanavond, en uh, geniet wat julle doen, doen wat julle geniet, bye for now. men say, only fools rush in, but I can't.